Para hafidz yang saya muliakan di masa-masa seperti ini, di masa yang penuh dengan fitnah, pembunuhan demi pembunuhan terjadi di berbagai tempat yang uh, frekuensi dan jumlahnya terus dari waktu ke waktu meningkat, dan umat ini semakin bermudah-mudahan. Umat ini semakin hari bertambah hari bertambah bermudah-mudahan tentang jalan manusia di berbagai negara. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang alamat usaha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang oleh imam Muslim, rahimahullah dalam kitab Fitan. قال لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج قال وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل اذا كان تداك hari kiamat tidak akan datang hari kiamat sampai eksistensi atau frekuensi jumlah pembunuhan itu terus meningkat yang istilahkan pembunuhan itu oleh kami dengan kalimat al-harj Al-Harithu adalah kata sebuah kata yang berasal dari negeri Ethiopia, Habasyah, yang kemudian dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lebih tegas lagi, dalam hadis Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Wallazi nafsi bi yadihi, la tazhabu ad-dunya hatta ya'ti'a 'ala an tidak tahu pembunuh dalam apa membunuh, dan tidak tahu orang Demi jiwaku, demi dagi yang jiwaku berada di tangannya, yang demi Allah, dunia ini tidak akan sirna, dunia ini tidak akan hancur, sampai datang kepada umat manusia ini suatu hari, suatu masa, di mana seorang yang membunuh, dia tidak tahu. <tuh> Alasan apa yang mendorong dia untuk membunuh? Tiba-tiba dia sudah terlibat dalam pembunuhan. Dan al waktu orang yang terbunuh pun dia tidak tahu atas kesalahan apa saya dibunuh. Apa salah saya? Tiba-tiba dia menjadi korban pembunuhan. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya umat ini untuk disadarkan tentang nilai. Darah seorang anak manusia Saya katakan Nilai darah seorang Anak manusia Seorang Bani Adam Lalu bagaimana dengan darah seorang muslim Saya katakan tadi Penting untuk kita Menyadarkan kepada umat Tentang nilai darah seorang anak manusia Bani Adam Lalu bagaimana Dengan nilai darah seorang muslim Yang telah mengusahkan La ilaha Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam seorang anak manusia secara umum baik itu muslim bahkan juga kafir pada hukum asalnya adalah tidak boleh ditumpah. Tidak boleh dia dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh kerana itu, Syekhul Islam, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam al-Harrani, yang terkenal dengan Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, Al-Salim al-Maslul, menyebutkan tentang hukum ini tadi. Kata beliau, Innal asla fi janil adami al Isma. Sesungguhnya hukum asal dalam anak manusia adalah terlindungi. Siapa yang menyatakan ini? Said ibn al-Qurtubi yang menghabiskan umurnya tidak hanya untuk ilmu, menulis dan membimbing dan berfatwa, tetapi juga untuk berjihad fi sabilillah. Posisi negeri yang beliau ada dan tinggal di sana tidak jauh dari thughur al-muslimin. Perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Beliau disamping menulis karyanya Yang banyak sekali Yang tak seorang pelajar Bahkan tak seorang ulama pun di masa ini Kecuali butuh kepada Hasil-hasil karya Beliau Rahimahullah Itu pun beliau juga menghabiskan umurnya Untuk ribat Duduk dan tinggal di perbatasan-perbatasan negeri muslim untuk menjaga kemungkinan serangan musuh ke negeri, kaum muslim itu Syekhul Islam Ibn Zainia yang berjihad, telah menghirup debu-debu jihad Syekhul Islam Ibn Zainia wa'lima Allah dalam bukunya yang berjudul As-Saribul Masrul pegang yang terhulus maknanya dalam bahasa kita Beliau menyebutkan bahawa hukum asal darah seorang anak manusia adalah terelimdumi. بالعِصمة الأصليَّة وبمنع الله المؤمنين من قتاله. Dengan hukum asal terlindungi dan yang kedua dengan tegas Allah melarang membunuh mereka sampai datangnya atau kedatangnya alasan. Yang benar, yang mengizinkan kita untuk membunuhnya. Apa itu alasan yang benar akan kita bahas insyaallah. Islam agama yang krimi Islam bukan agama yang emosional. Islam tidak hanya bermodalkan keberanian pemeluhnya muslimin. Tetapi Islam bermodalkan keberanian dan lebih dari itu bermodalkan ilmu. Karena Islam itu bukan agama perasaan seperti agama Nasoro bukan pula prasia Islam itu agama logika seperti agamanya Yahudi la Islam itu mabniun alal ilm dititikkan diperdakan dibangun di atas ilmu sehingga setiap ucapan sikap fatwa komentar itu harus ilmiah apa makna ilmiah selalu dibawa bimbingan ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul dan akhwal atau pernyataan fatwa para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhwan ibn Rahimah Rahimah Allah kemudian Syekh Islam melanjutkan dari apa yang tadi kita dengarkan bersama kata beliau wajamul kafir fi awwal Islam kadabil qifti Al-Ladhi tatalahu Musa Khawba'an Hukum darah Seorang kafir Pada awal Keislaman Sama nilainya Sama status hukumnya Dengan darah seorang kafir Yang dibunuh oleh Nabi Musa secara tidak Sengaja Kita masih ingat ya Kisahnya di dalam Al-Quran Yang Allah sebutkan ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعاته وهذا من عدوه فاستغاده الذي من شيعاته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان Iminahu aduun mubin aduun mubin dun mubi. perhatikan baik-baik ayat ini benar-benar mengandung pelajaran bagi kita dan ketika Musa masuk ke negeri tersebut di saat penduduknya lagi lalai tiba-tiba Musa mendapati yang Nabiullah Musa alaihissalam mendapati dua pria yang sedang berkelahi ribut yang satu dari pengikut Musa yang dari Bani Suraim yang satunya dari lawannya Yaitu dari Kipti Kemudian yang dari Bani Israel Memanggil Meminta pertolongan Tolong, tolong Maka Nabi Allah Musa melihat keadaan itu Langsung memukul Pria yang dari Kipti Dengan tujuan untuk melemahkan saja Supaya tidak terjadi Penyerangan kepada pengikutnya Yang dari Bani Israel Ternyata di luar juga Si Kipti ini Jatuh, wafat Mati Ya subhanallah Apakah kemudian Musa Menganggap perbuatannya sebagai perjuangan Sebagai jihad Zabimillah Karena telah menolong seorang Bani Israel Atas musuhnya yang kafir Kinti kafir yes. Apakah kemudian Musa Menyatakan saya telah memperjuangkan agama saya Menolong seorang Yang terdolimi dari agama saya Jawabannya tidak Ternyata Nabi Allah Musa Menganggap perbuatan yang terjadi itu sebagai dosa Sehingga beliau menyesal ketika di dunia Dan menyesal nanti ketika di akhirat Ketika di dunia Nabi Allah Musa menyatakan Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya Allah aku telah menggolimi diriku dengan berbuat kesalahan ini Maka ampunilah aku ya Allah Apa kesalahan itu? Disebutkan dalam hadis As-Syafa'at ah, Yang menyebutkan tentang As-Syafa'atul Udma Tentang As-Syafa'atul Udma Yaitu Al-Baqamul Mahmud Yang akan terjadi di Yom al Ketika umat manusia Berdatangan kepada para Rasul Berdatangan kepada para Nabi meminta syafaat agar didoakan. Ya Allah, percepat hisab Kami sudah lelah. Kami sudah capek. Lelah. Taat. Mintakan kepada Allah. Datanglah umat manusia bergondong-gondong kepada Nabi Allah Adam AS. Fakala ya Adam. Anda kharafat Allah biyadih. Disebutkan kelebihan. Nabi Adam dibandingkan yang lainnya, Allah telah menciptakan kau dengan kedua tangannya. Doakan kepada Allah agar kisah ini dipercepat. Kami sudah capek. Katamu e, Nabi Adam nafsi nafsi, aku sudah sibuk mengurus dosaku sendiri. Kesana, pergilah kepada Nuh, awal Rasulin, baca Allah alal albi, seorang Rasul yang pertama yang diutus ke mukabim. Dia Datanglah kepada manusia ke Nabi Nuh dan Nabi Nuh pun menolak. Menyatakan nafsi-nafsi Saya sedang sibuk mengurus kesalahan saya sendiri Pergilah kepada Ibrahim Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim Dan Ibrahim pun menolak Kemudian Ibrahim menatakan Datanglah kepada Musa Akhirnya mereka datang Manusia juga berbondok-bondok Kepada Nabi Allah Musa Apa jawaban Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Allah Musa? Menghadapi permohonan umat manusia untuk berdoa kepada Allah mempercepat hisab kata Musa alaihi salam innarabbī qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghzab mithlahu qabla wa lan yaghzaba mithla sesungguhnya hari ini tuhanku Allah telah marah dengan bentuk kemarahan yang tidak pernah Allah marah sebelumnya sebesar ini dan tidak akan pernah Allah marah sebesar kemarahannya hari ini di waktu yang akan datang. Ini kata Yunus dan lengkumer di nafsi nafsi. Aku telah membunuh seorang jiwa yang aku belum diizinkan oleh Allah. Belum ada syariat untuk membunuh mereka. Belum waktunya. Aku telah bunuh dia. Maka aku sekarang sedang memikirkan dosaku. Ya subhanallah. Membunuh seorang kafir. Maka dari itu. Islam adalah agama yang adil. Islam agama yang ilmiah. Tidak sebagai agama yang morat marit. Agama yang uh, tanpa katuan. Mauat mari biasa Malaysia kan? Anjuris kaca kaca, yeah. Kola, ha? kola ha? perang tidak. Kola perang tidak. Nah, Islam agama yang teratur diatur. Masing-masing manusia diatur haknya. Muslim kan ataukah kafir? Muslim ini siapa punya hak. Semua diatur oleh Allah. Inna Wallahi An Tu Abdul Amanati Ilah Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian waripku ini untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya masing-masing. Wahai -masing. fitriin rahimani warahimaku muhammad, alimam Abd Rahman bin Nasir As Sajdi penulis kitab Tafsir Al karim Al Rahman di Tafsir Kalam Al Manan Ketika menjelaskan tentang ayat, "Walaupun nafsu yang diharam Allah, ialah dengan Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Syariat. Apa alasan yang dibenarkan? Kita bahas Insya Allah. Namun, pertanyaan sekarang adalah jenis-jenis macam-macam jiwa Yang diharamkan untuk dibunuh Siapa itu? Kata beliau yang pertama An-Nafsul Muslimah Jiwa seorang Muslim Yang telah mengucapkan La ilaha illallah Min dhaqarin wa unta Sagir wa kabir Wa barir Wa sahaja Baik yang muslih ini tadi ini orang yang sudah berumur tua atau muda kecil maupun besar perempuan ataupun lelaki, ya. kemudian beliau melanjutkan, wal kafirah aladzimat gusman dan jiwa seorang kafir yang telah terlindungi. Bil-Ahdi wal-Nisa Dengan perjanjian dan kesepakatan Kesepakatan Oleh karena itu Di dalam Islam Kafir sendiri pun dibagi-bagi Bertingkat tingkat Ada kafir Yang dihidupakan dengan kafir di Orang-orang kafir Yang hidup minoritas di negeri muslimin hidup dengan membayar jizya, maka mereka punya hak rumahnya enggak boleh dirampas atau dirampok, hartanya enggak boleh juga diambil, enggak boleh dimusnahi, ditusuk atau dipukul enggak boleh. Apa nah, lagi di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Menada dunia." Fa Ana Huzmuhu Yaumal Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dini, maka aku yang akan menghadapi dia nanti di hari kiamat menegakkan hujah atasnya di hari kiamat nanti. Padahal kafir, tapi selangkunya aturan. Kita ini agamanya agama kita adalah agama yang mengenal hak-hak manusia. Yang kedua dinamakan Kafir Mu'ahad Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih al Tayyid Rahimahullah Ketika menjelaskan kitab Tauhid Beliau menyebutkan yang kedua adalah Kafir Mu'ahad Apa itu Kafir Mu'ahad Boleh disebut dengan Mu'ahad Dengan kasrah juga boleh Kafir Mu'ahad Adalah seorang kafir yang negara dia sedang ada perjanjian damai atau bencatan senjata perjanjian damai itu tidak saling menyerang dengan negara kita ada hubungan bilateral untuk tidak saling menyerang maka ketika ada seorang kafir dari negeri tersebut masuk ke negeri kita tidak boleh dibunuh tidak boleh disakiti tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man qatala mu'ahada, man qatala mu'ahada lam yarah ra'ihat al-jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 'aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi harum seolah janna padahal aroma wangi atau harum janna itu tercium dalam perjalanan 40 tahun ya subhanallah betapa indahnya Islam betapa indahnya Islam betapa rahmatnya Islam yang Allah nyatakan tentang Rasul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang berikutnya adalah kafir hardi atau musta'min. Kafir musta'min boleh dibaca musta'emen. Kafir musta'min, yaitu seorang kafir yang datang ke negeri Muslimin, dia masih kafir statusnya, masih kafir atau muslim Datang ke negeri Muslimin, meminta perlindungan. Karena kepentingan ingin belajar Islam Atau kepentingan perdagangan Atau kepentingan berobat Pribadi Minta perlindungan Saya tolong lindungi saya Saya ingin masuk ke negara Anda Punya kepentingan ini Dan itu Maka yang seperti ini pun wajib Untuk dilindungi Nah Yang keempat Adalah Kasir Harbi Yaitu orang kafir atau negara-negara kafir yang telah mengumumkan bendera peperangan terhadap musriki nah, ini ada pembahasan tersendiri insyaallah ka'ala